Gratulerar på din födelsedag du vännen Blås nu ut alla ljusen i torta Vad bra du klarade ja. Vad önskar du dig då? Jag önskar att det skulle komma Nya program av Radio Pleppo Och att det skulle börja nu Men det är ju precis vad som händer Grattis vännen Grattis ja. vännen ja. Och välkomna till Radio Pleppo med Ted och Kai Ja, och vi är tillbaka nu i Radio Extrem med helt nya avsnitt och det känns hur bra som helst mm, Radio Pleppo har ju sänts nu under sommaren och ungefär 80% av all den feedback som vi fått Så handlar om det att Radio Pleppo på något sätt skulle vara osannolikt Ja, att vi som bryter illusionen av verklighet genom att göra en massa saker som helt enkelt är omöjliga att göra och det här skulle du alltså ta ner på stämningen enligt lyssnarna. Och på trovärdigheten. Ja. Så därför har vi nu bestämt att inleda våra nya program med en helt vanlig sändning. En traditionell sändning från studiomiljö där vi pratar om vanliga saker och om det låtar vi spelar och, och helt enkelt uppför oss som normala radiopratare som ni lyssnare är vana att höra på. Typ som Max Moka Jansson. Mm. Typ så. Ja. Vi ska nu helt enkelt ta och börja här med en låt av ett ganska nytt band. Och det här är Väldigt bra låg. Kai, vänta lite. Det, är ju, det verkar vara någon som vill in. Ja, men vi är ju i sändning. Nu kan någon komma in här plötsligt. Kai, det står en fucking enhörning här utanför. Med två sadlar. Nej, men, vad vitsig. Ja, hej! Hörrni, ni måste komma och hjälpa nu, hörrni! Alltså, vi du, enhörningsskogen är i fara! Det dukar alltså ner vårt enda hopp, hoppa upp på min rygg, så kloppet i kloppar vi är till Hula-Hula-landet! Men alltså, vi är ju mitt i sändning nu! Inte kan vi bara gå härifrån? Nå jo, jag visste men alltså, det här tar inte nog länge! Och, och vi är enhörning, alltså, vi är typ bara några kvar! Och inte vill ni att vi ska då ut, eller va? Nå, nä okej, men alltså hoppa upp då Jaha, no, det här Det är ju en, alltså De ska ju ändå lyssna på musik här nu, ja Och det här, alltså, det låter ju som en Good cause, det här Ja, verkligen uh, Så om vi nu rider iväg på enhörningen då Så får ni lyssna på en låt så länge mm. Jag är ensam. Ja. Ska vi vara bästisar? Alltså... Um... Vi kan göra en massa roligt. Vi kan grilla korv och se på film och gå på bio. Du och jag. Känner vi varann? Jag heter Filip. Alltså jag är på väg hem. Jag har lite bråttom. Jag kan komma med. Vad bor du? Uh, alltså hur då kommer med? Då, vi kan gå hem till mig också men det där är så stökigt. Jag gillar att ha det stökigt. Jag är så stökig att jag knappt hittar mina gevär. Okej, okay, lämna mig i fred. Alltså, jag måste fara nu. Jag samlar på vassa knivar. Okej, okay, du är sjuk. Gå till en psykolog. Lämna mig i fred. Jag kommer precis från psykologen. Han säger att jag är ensam och destruktiv. Uh, men, no, men, säger han inte vad du ska göra åt det då? Att jag ska skaffa nya vänner. Oh, jag gör det. Men jag har inte tid med dig. Kan du ta någon annan som vän? Men då du är så söt gå bort från mig. polisen. Du kan inte ringa polisen för du lämnar telefonen på nattduksbordet i morse. Uh, hur, hur vet du det? Jag vet mycket. Jag vet att du är besviken på ditt jobb och ditt äktenskap och att du har ett brev från din gymnasiekärlek i boken om keckonen. Jag vet också att du tänker så mycket på dina skulder att du knappt kan sova på nätterna. Hur, hur kan du veta allt det där? Vem är du? Jag är Filip. Om du vill ha pengar är det bara att fråga. Jag har oändligt. Eh, hur mycket tror du man skulle få för palmevapnet på Ebay? Oväntade lejonattacker <skratt> Nu det finns inget bättre än no, att sätta sig se i bastun efter en hård arbetsdag Jo, det finns en sak som är bättre no, vadå. Att sätta sig se i bastun med en kall öl <hör> Ja, <hör> Ja, du, släng på lite mer. Ja <hör> Ja, <hör> Ja, ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai. Jo, och eftersom nu allt vi hittills gjort i Radio Pleppo under sommaren har verkat så likt, så hade vi idag tänkt hålla en helt vanlig studiosändning. Men det blev nu inte heller riktigt som vi hade tänkt så nu rider vi här då på en enhörning här i Hula Hula-landet. Pip, hetken kulut Hula Hula-landet, ja. En <här> sån som jag brukar säga, Ja, faktiskt kul Ja, nu no, ni ser ju själv hur det ser ut här i Hula Hula landet Inte det ju direkt något paradis, inte no mer Allt sen den här stora dragen så förstörde halva skogen Och den stora orkanen Esko blåste bort alla mina alvkompisar Det har ju varit lite sådär si och så med här efter det ADSL är också förskräckligt dyrt här och, och sen är det kappat på fyra giga i månaden. Ja, alltså, vad är det riktigt du vill att vi ska göra här? Nå, no, alltså, ni måste ju rädda oss alla här i Hula Hula-landet. Och det här går ju enklast genom att ni hämtar det gyllene hornfodralet och för det tillbaka till mig. Okej, okay. no, men det där låter ju inte så svårt. Men var exakt är det där hornfodralet då? Nå, no, alltså, det är just det att jag har slarvat bort det. Ja, jag var nog galoperade där bortom de dimmiga bergen. den nära bottenlösa träsket, ni vet. Och då bara vitsi så slarvar jag bort det. Jaha, men kan du som inte bara gå och leta efter dig själv då? Alltså, det är just det. Att det är nog ni, Ted och Kai, som måste göra det. Alltså, själv så hinner jag inte. Alltså, jag har så mycket annat. Enhörningshjorton, ni vet. Hej, men alltså, blir Hula-Hula-landet återställt sen då om vi hittar det här hornfodralet? Jo, jo, skogen blir grön igen, alverna och dvärgarna kommer överens igen det ADSL blir åtta megabit igen. Men, men alltså, hoppin hopp i, nu, o om ni ska börja fara nu då innan det blir mörkt. Men uh, följer du inte käll med? Nej. Nej, men alltså, ni följer bara pilarna och sen håller ni till höger. Hej då! Okej, okay. nu men, ja... Mm. ja Allt det här låter nog lite konstigt <här> Ja, men vi slipper ju inte heller tillbaka till Åbo Utan enhörningens hjälp Och han sprang ju iväg mm. men Alltså vi gör bara som han sa nu då mm. Vi ska väl hålla till höger, visst var det så ja, jag tror det Fred på jorden Med Frida och Frida back my dick Fred på jorden Hej. Hej Och välkomna till Fred på jorden Med Frida och Frida mm, mm. Jag heter Frida Heter också Frida mm, mm. Och Fred på jorden mm. Det är som ett magasinprogram mm. I Radio Extrem Och vi heter samma sak mm. Fred på jorden mm. Fred på jorden mm. Och vi känner Ted och Kai Vi brukar docka tillsammans mm. Och de mm. har gett oss det här programmet Vi kommer från Vasa mm. Men vi studerar i Åbo mm. Eller vi dockar i Åbo mm -hmm. Men Frida mm. Var vill du hellre docka? I Åbo För som mm. Vasa Det finns Suck my dick ett ställe Suck my dick all Ollis Ollis mm, Fan inte Ollis nej Åbo Miljarder ställe Miljarder ställe Bremer Bristol Tribers Sockeri Tejny Och det stället bakom Superspar i Hallesbyn Suck my dick var som helst Fre på mm, Fred på jorden Fred på jorden Och Fred på jorden är ju också som ironi Men Frida mm. Vad är ironi? Ja Typa om du kommer hem mm. mitt i natten alltså mm. som jättefull, mm. som datejtfull mm. Och så frågar din mamma, mm. att, var har du varit så där sent? Mm. Och så säger du bara, så my dick mamma, jag har varit i kyrkan Fast jag har varit och Vad mm. mm. är det ironi mm. För i kyrkan, man får inte doka. Nej, Nej. Mm. för på jorden mm. och, så har vi också provokativa mm. För vi vet att det inte går att ha fred på jorden mm, så vi är ganska sarkastiska Fred på jorden Fred på jorden mm, och i dagens fred på jorden mm. Så ska vi prata om eutanasi. Frida Mm Sack mig Dick, vad är eutanasi? Mm, euthanasie, det är jobbigt mm. Men vi är ju provokativa Fred på jorden. Så vi ska, Sack mig Dick, ta upp det ändå <laughs> Frida Mm kan vem som helst få eutanasi? Mm, mm. Uh, jag har haft eutanasi mm. I högstadiet Fast man måste ju alltid komma ihåg Att det är ingenting fel om man har eutanasi nä, nä. Ungefär lika som att vara homo mm, Absolut inget fel mm. Alltså jag har inte någonting emot folk som är homo Om mm. Abbas, mm. min pojkvän mm. från Tanzania Spelar fotboll mm. Han är homo mm. Fast han var väl bi ja han är bi mm. Ja När jag dockar mycket så brukar jag bli bi mm. Ja Fre på jorden tre på jorden Frida mm. Sist jag hade eutanasi mm. Var på villa avslutningen Ja jag minns Jag bara spöd och spöd mm. Tog aldrig slut ja. Fast jag hade ju dockat ganska mycket Sack att du hade ju dockat hela kvällen tre på jorden <laughs> Men som jag är mm. en riktig eutanasist, Som jag mm. kallar det mm. Det betyder mm. att jag tycker att alla ska ha rätt Att ha eutanasi tre på jorden Utan att någon ska klaga tre på jorden Frej på jorden Och uh, om någon Klagar, tycker de ska gasas ihjäl Fred på jorden Fred, sak i dig Frida, mm. personlig fråga Okej. Okay. Mina bröst, mm, vad är det med dem? Är de sneda Är det Saul som har sagt det till dig? Nej, men jag frågar dig, Frida Nej, men alltså, de är sack mig som torpeder Tycker du det, Frida? Mm, underbara Fred på jorden, tack ska du ha Okej, okay, men sack i dick, nu är tiden slut för idag mm. Mm. Ni har lyssnat på Fred på jorden mm, Med Frida och Frida Vi har pratat om eustrasi mm. Och det är viktigt att vi alla kommer ihåg mm. Att ni är lika mycket värda Fast man har eutanasin. Mm. Det är inga fel att ha eutanasin. Mm. Tre på jorden. Mm. Tre på jorden. Hej då. Nu får vi på hjärtkott. Till mm. historien. Oväntade lejonattacker. Finland och Sverige är alltså fortfarande 0-0 och matchen går in i den 90 minuten och nu passar Henkel Larsson till Zlatan Och Slatan bryter sig fritt och han springer och nu springer Slatan ensam mot det finska målet och nu är det bara den finska målvakten kvar mellan Slatan och målet. Och Där kommer ett lejon in på planen och sliter Zlatan i småstrycken in för 90 000. Men folk, vad är det som händer? Jag hade ju Kaj, jag tror vi har sprungit ifrån det här monstret nu. Är det okej, okay, Då Jo, jag är okej. Okay. Hoho, det här var nog nästan värst hit. Ja, alltså lysande ögon i skogen troll och troll överallt. Och vildvitt och nu. Den här inferno tror jag, karlen Ja, han var helt galen. Alltså. Hey, Kaj! Är det någonting buskarna? Nej! Möj, det är nog bara jag. Jättebra Hallon ställer det här. Brukar nog komma hit ganska ofta ändå när jag tänker efter. Ja, men alltså, hur har du kommit hit? Vi har simmat genom igelkön, vi har slagits med skogsrån och vi har blivit jagade av monster ur en fucking vulkan. Alltså, jag tog ju vägen. Alltså, kolla där borta. Det var ju där vi började. Men skulle du inte kunna säga det då? Nej, no, jag hade ju så bråttom. Silla silmela börjar ju, ni vet. Men alltså, är ni trötta? Vill ni ha lite mjölk och kakor? Ja, faktiskt. Det skulle nog sitta bra där. Helt okej. Okay. Mm. Själv så dricker jag inte mjölk. Jag är en sån där hylla enhörning. Jag får gaser och börjar må dåligt. Jag är nog mest för de här hallonen, jag. Annars, det här radioplepp och det är nog vitsig kivade. Alla mina enhörningsvänner, alltså, de lyssnar hela tiden på det och då går och citerar det hela tiden. Det är kul, jag hade nog tänkt att jag skulle gå mm. med i den här Radio på communityn, men jag glömde ja. bort mitt lösenord och sådär. Mm. Precis, precis. Aj, ja, jag har nog sen flera kämp som ni ja. skulle få använda i Radio Pleppo, om ni vill. Två enhörningar grälar. Den ena säger, jag har nog ett horn i sidan Gull. på dig. <laughs> ja. Ja. Mm. Ni vet vi är enhörningar, vi har ju horn i pannan och att ha ett horn i sidan är ju ett talesätt så sådär. Annars då? Har ni hört något Ja, um, jag tror nog det är dags att vi fortsätter nu. Ja, vi har ju ändå en sändning att komma tillbaka till. Ja, och jag vill faktiskt bort härifrån så snabbt som möjligt. Mm. Oväntade lejonattacker. One small step for man. One giant leap for mankind. <här> Tida berättelser, en fartfylld lärorik radioserie för unga pojkar Avsnitt 6 Den plötsliga explosiva spetälskan Kungen hade potensproblem Han begav sig till trollkarlen Belmont Som var en hedersman och gärna botade svåra sjukdomar Trollkarlen Belmont tog en titt på konungens problem Men skakade sedan på huvudet Ty konungens åkomma vara av sådan karaktär att det inte gick att åtgärda Då blev kungen rasande Och förkunnade att trollkarlen Belmont skulle brännas på bål omedelbart Folket samlades och Trollkarlen slängdes huvudstupa in i brasan. Men innan lågorna tystat honom för evigt hann han uttala följande ramsa. kat, malakott, kat, kläppa! Denna ramsa hade han hittat på av en slump i sin ungdom utifall att han någon gång skulle bli bränd på bål. Ramsan ekade över folkmassorna och dess effekt var omedelbar. Alla som befann sig i närheten drabbades av en plötslig explosiv spetelska och tappade sina kroppsdelar till höger och vänster. Armen benet, Foten röva! Kungen stod på sin balkong och såg förfärat på förödelsen. Han fann det för gott att packa sina väskor och snabbt be sig iväg på en spontanbokad semester. Nu fanns det ingen som kunde ta initiativ och den plötsliga explosiva spetärskan spred sig allt snabbare. Armen dömer Nu var goda råd dyra och något måste göras. Livläkaren Herodes hade vägarna förbi och kände genast igen den välbekanta doften av spetelska luften. Mm. Han såg sin chans att tjäna pengar och öppnade genast en privat klinik mitt i byn. Men eftersom han hade monopol så steg priserna i höjden och folket, som redan var fattiga, hade inte råd att köpa hans tjänster. Vikingens Havolax lade till i hamnen i hopp om att få pöka Men när även han kände igen doften av spetelska mm. Förstod han att det inte skulle bli något pökande Innan alla blivit botade i byn mm. Han mindes runinskriften om hur spetelska botas Och han började genast slå alla sjuka med rottna fiskar mm. ha. Frisk mm. ha. Frisk Kuren fungerade, i de flesta fall mm. Vikingen Savolax hyllades i hela byn som en hjälte och upphöjdes till konung. Drottningen för förtjusning för nu hade hon äntligen en make som varken hade potensproblem eller var rädd för att experimentera med nya saker. Mm oh, yeah! Livet i byn fortsatte som vanligt. Men vad hände med livläkaren Herodes? Han broderade en tavla, stack sig på nålen och dog av blodförgiftning. Medeltida berättelser presenterades av Utbildningsstyrelsen. VETERINÄREN vet. Hej allihopa och välkomna till VETERINÄREN VET Jag heter Klaus Werner Brötchenbaum och är back in business med nya frågor och nya juriska mysterier Jag är ju djurexpert och ansvarstagande djurägare Vi har ju också skrivit böcker ni kanske har hört om Till exempel Jag är allergisk och andra dumma ursäkter för att inte skaffa djur och min nya bästsäljare, Trollslandor i din vagina, mer sannolikt än du tror. Ja, Radio Pleppo är ju tillbaka, det hade man ju inte direkt kunnat tro. Jag hade redan stängt av min telefonsvarare, för jag trodde mitt program var slut. Men det var det inte, och nu går svararen het igen. Och vi ska inte ödsla någon tid, här kommer den första frågan. Hej, Klaus -Vanen. Varje gång min katt Chinuski föder ungar hittar vi en 100-eurosedel i moderkakan. Hittills har jag tjänat 1500 euro. Måste vi föra in inkomsterna i vår skattedeklaration? Hej Hej du! Du, det låter ju lite märkligt det här, men man ska aldrig tro att man vet allt om hur djur fungerar. Jag har ju hållit på med djur i 35 år. Och ännu idag överraskas jag nästan dagligen av mina egna djur. Min hund Silver Bacon, till exempel, han skrev studenten nu. Och ja, han blev ju underkänd i alla ämnen men han är ju trots allt en hund så det var ju ändå berömvärt. Angående deklarationen, jag är ju ingen ekonomiexpert, jag är ju djurexpert men... När min tama kaja guldivar kommer hem med guldringar och plånböcker som man har hittat. Då brukar jag strunta i och deklarera och helt enkelt ta det svart. Det tycker jag du också kan göra. Nästa fråga då. Hår brukar ju ha rätt lustiga namn. Det finns det ju många exempel på. King Kong till exempel. Jag skrattar fortfarande när jag hör det namnet. Vanligen brukar man ju välja namnet enligt hur de ser ut. Jag har en liten apa som heter Herr För det är precis vad den gör hela dagarna. Jag funderade lite på apnamn när jag körde hit i morse. Och tänkte genast på namnet Che Guevara. Men det passar nog bara för guerriller. Ja, jag vet, det är oproffsigt att skämta om sånt här. Men ibland är det ju så lustigt det här livet. King Kong, ja. Sista frågan då. Morgens! Jag fick pengar till min konfirmation. Och nu har jag köpt hundra maneter. Nu vet jag inte riktigt var jag ska ha dem. Maj! Jag minns min egen konfirmation så väl. Jag fick också pengar, det var 30 kronor om jag inte min fel Och det var mycket pengar på den tiden Och jag köpte min första hund för de pengarna Det var Silverbacons farfars far, Guldgottler. Ja han var ju min bästa och enda vän Och vi var ute sent i parken och slängde frisbee och rullade runt i gräset Så... Sen satt vi i soffan framför tvn och höll om varandra Åh vilken hund det där var! Och sen ramlade hans apportpinne ner i dokumentförstöran. Åh, guldgottler! Du var så trogen att du följde efter. Ja, nu blev jag lite sentimental. Från skratt till tårar på några minuter. Så är det när man talar om djur. Nu glömde jag vad frågan var, men tiden är ändå nästan slut. Tack för att ni har lyssnat! Fortsätt ring in era frågor! Jag svarar så gärna och nu ska jag meditera en stund över Guldgottler. På krogen tror jag det blir bäst. Ja, hej då! Ni lyssnar på Radio Pleppo med Ted och Kai. Jo, och det var ju tänkt att den här dagens sändning skulle vara helt utan extra chaff så vara en normal sändning. Ja, men det blev nu verkligen inte riktigt som vi hade tänkt oss. Nej, alltså vi redde iväg på en enhörning för att hitta någon gyllene hornfordral som då skulle rädda hula-hula landet och allt det där. Och, och nu när vi egentligen då har hittat det här fucking hornfordralet jag har det här, så hoppas jag att vi kan återgå till en normal sändning. Jo. Vitsi, titta, ni har hittat det. Var var det? No, det låg nu där på botten av det bottenlösa träsket dit du hade slarvat bort det. Och jag höll nu på att drunkna när jag skulle dyka efter det. Nå no, men, vaj, alltså sätt det på mitt horn. Uh, Oj, oh, vitsi, vad det känns bra nu. Inte har en spegel. Oj, ja, oj, nu är riktigt söt nos jag nu. Ja, äh, alltså är Hula Hula landet räddat nu då? Jo, jo, allt är bra nu, allt är okej. Okay. Jag, jag, jag tackar för mig. Och ni vill komma enkelt tillbaka till Åbo så, ni kan ju låna min bil. Den står där borta. ja ja, no, men okej, okay. vi får då. Hej då. Hej då. Nej alltså det här var nog Alltså jag tror vi har blivit lurade Ta, alltså... ha, Han utnyttjar oss Bara för att få sitt honfjordral tillbaka Ja och, och det här skulle ske just idag När vi har vår första sändning på flera veckor är... Nej han kommer får... Alltså jag fick just mäss här av min surra, att hon har tappat sin nappapersing där någonstans i giftiga trollskogen. Och, och nu är alltså hela hula-hula-landet i fara igen och, och allt det där. Alltså kan ni inte komma och hjälpa nu ändå är här. Kai, kör över fanskapet. Det är alltså vad gör ni? Jag tror att han lever än. men vi kör över honom en gång till.